бо вийшла заміж. Не вийшла заміж тому, що мене обдурив мій майбутній чоловік. Він підіслав до мене на сільську квартиру, де я тоді жила, циганку, котра наворожила, що мого чоловіка зватимуть Петро. Він мене дуже любитиме, і я буду вельми щаслива з ним. Після тієї розмови з циганкою, може, був і гіпноз, іноді, думаю я, я стала важніше придивлятись до Петра, який до мене дедалі наполегливіше клеївся. І я сталася. Я повірила, що теж починаю закохуватися. Чи закохувалась? Нарешті зовсім здалася. Вийшла заміж і залишилася в селі. Стала довічною сільською вчителькою. Народила трьох дітей, окрім роботи в школі, по на городі. Доглядаю курей, качок, свиней, корову. Син Ігор народився з ознаками дитячого церебрального паралічу. У легкій формі, кажуть мені, інакше б не ходив. Я наполягала назвати його цим ім'ям, бо так, можливо, звали мого батька. Чому ж по-батькові мене назвали Ігорівною? Я хотіла мати з реальним чи уявним батьком, котрий мав теж це ім'я, якийсь зв'язок. Хоч таким чином. Ось така я. Тепер свекруха каже, що хвороба сина – то мій гріх. Не треба було так називати, бо, очевидно, той чоловік був падлюкою, він обдурив мою нещасну маму. Матір, яка змушена була у відчаї відмовитись від мене. Так каже моя свекруха, Петрова мати – але я в цьому не певна. Не згодна, хоч іноді мені здається, що моя провина є. Петро звичайний сільський чоловік. І він кілька разів мене зраджував, але я йому прощала. Та коли я сказала, що зрадила його під час перебування на семінарі, він довго сміявся. Він не міг такого уявити. Даремно. Ось так я йшла й міркувала, і згадувала, і катувалась, і раптом я помітила, що не йду. Так, не йду, але чу. Лечу над землею над полем на окраїні села, далі над лісом. Я таки летіла, ніби сама собою, без будь-якого бажання. Що ж це таке, знову подумала я. Я ж упаду, розіб'юся, розім. Але я летіла далі. Більше того, мені це подобалось. Чомусь подобалось? Наче це була не я, а хтось інший. Хтось інший, хто вміє літати, і якому це подобається? Господи, я бачила внизу дерева, я знала цей ліс і нараз проходила сюди по ягоди, а он туди по гриби. Від страху впасти я заплющила очі і так летіла із заплющеними очима. Коли ж розплющила, побачила, що вже лечу над сусіднім селом. Внизу якісь діти закинули голови, що скричали та махали мені руками. Як вони сприймали людину, що летить, наче птах? А може вони й бачили великого дивного птаха? Але ж я не птах, я не вмію літати. Летя подумала про це, як відчула, що знижуюсь. Я заплющила очі і продовжувала знижуватися. Приземлилася доволі плавно на ложку, за село. П.С. Порвати те, що написала? Але ж я літала. Це було не марення. Як інакше пояснити, що опинилася за сусіднім селом, за сім чи вісім кілометрів від Загорян посеред білого дня? Левітація. Ось, як здається, називається вміння літати. Левітована вчителька. У мене ще урок, подумала я, і кинулась бігти до села. Хоч і знала, що до нього ні автобуси, ні маршрутки не ходять. Треба буде йти до траси 4 кілометри пішки. От тобі особливий день. 21 вересня. Під вечір перестав дощ. Прийшов Денис. Став на воротях і, жалісливо, дивився. Я довго вдавала, що його не помічаю. Готова була дати відсіч, якщо ступить на подвір'я. Він не ступав і все стояв. Дивився. Я не витримала першою. «Чого тобі треба?» «Я ж сказала, Петро з тобою ніколи більше пити не буде». Він стояв і, жалісливо, дивився. Я теж завмерла посеред двору, вся напружена». «Ми ж сусіди?» – сказав зрештою жалісливо. «Були й сусідами?» – відрізали я. «Доки...» «Доки що?» – він промовив якось ніби з «Доки ти мало не перетворив мого чоловіка на алкоголіка. Чи майже не перетворив? Якби не я?» Хіба я силою змушував його пити? Ось така в нас вийшла розмова. Я відчула, як заболіла голова, раптово, різко, наче влучило щось. Махнула рукою і пішла до хати – Депціла й думала, що ми справді сусіди, що мені шкода його, а ще більше його Наталку, що ми були колись не тільки сусідами, а й гарними друзями. Чого я злюся? Я ж все одно не зуміла заборонити Петрові пити. Я стала на порозі, дивилася, як небом пливуть хмари, вже не дощові, дощ вилився, як і мої сльози.